Частина сімнадцята, розділ шостий. Вони вийшли з гаю разом пліч опліч, і зупинилися, дивлячись на сад. Он там щось є. гукнув Бенні, Я бачу. Голос у нього був схвильований, але Джо почув його якось дивно, ніби звіддаля. І я, сказала Норрі. Воно схоже на радіомаяк, хотіла вона сказати, але так і не промовила цього слова. Споромоглася тільки на рір, як ото малюки граючись у пісочниці машинками. А потім вона звалилася зі свого велосипеда і витягнулася на дорозі, смикаючи руками і ногами. «Норрі!» – подивився Джона Ней зверху, радше здивовано, аніж стривожено, а потім звів очі на Бенні. Їхні погляди зустрілися лише на мить, і Бенні також беркицнувся, потягнувши велосипед прямо поверх себе. Він почав дригати ногами – немов відбиваючись від свого рейнджера. Лічильник Гайгера відлетів, гепнувшись у рівчак шкалою донизу. Джо Рисю побіг і торкнувся його рукою, котра в нього потягнулася немов гумова, як йому здалося. Перекинув лічильник шкалою догори. Стрілка підскочила до плюс двісті, лише трішки не дістаючи небезпечної зони. Він устиг це побачити, а далі і сам провалився до чорної ями, повної помаранчевих пломенів. Джо подумалося, що це спалахи велетенського поховального вогнища, складеного з Хеловінських гарбузів-світильників. Звідки гукали голоси. Загублені і нажахані. Потім його проковтнула темрява. Коли Джулія, пішовши з супермаркету, повернулася до редакції «Демократа», там сидів, набираючи щось на ноутбуку Тоні Гай, колишній спортивний репортер, котрий тепер уособлював відділ новин. Вона вручила йому камеру і сказала, «Перервись і надрукуй це». Сама вона сіла до комп'ютера писати статтю. Її початок вона тримала в голові всю дорогу, поки йшла сюди по Мейнстрит. Ерні Келверт, колишній директор Фудсіті, закликав людей заходити з тилу. Сказав, що він відчинив задні двері, але вже було пізно. Стихійний заколот розпочався. Це був гарний вступ. Проблема полягала в тому, що вона не могла його написати. Вона повсякчас вдаряла не по тих клавішах. Піди нагору і полеж», – сказав Тоні. «Ні, я мушу написати». «У такому стані ти нічого не зможеш написати. Ти тремтиш як осінній листок. Це шок. Полеж хоча б годинку. Я надрукую кадри і перешлю на робочий стіл твого комп'ютера. Наберу також записи з твого блокнота. Іди нагору». Їй не подобалося те, що він говорив, але вона змушена була визнати слушність його поради. От тільки виявилося, що їй знадобилося більше години. Вона ні разу толком не поспала від минулої п'ятниці, котра була, як здавалося, сто років тому. Тож їй вистачило лише торкнутися головою подушки, і вона провалилася в глибокий сон. Прокинувшись, Джулія запанікувала, побачивши, які довгі вже тіні. День схилявся до надвечір'я, а горес. Він, Лебонь уже напудев десь у кутку і дивитиметься на неї безмежно винуватиме очима, ніби це його провина, а не її. Вона стрибнула в кеди, побігла до кухні і побачила, що її коргі не скиглить під гуляльними дверима, а мирно спить у своєму ліжку, на ковдрі між холодильником і пічкою. На кухонному столі знайшлася притулена до перечниці і солянки записка. 15.00. Джулія, Піт, Еф і я разом потрудилися над матеріалом про супермаркет. Вийшло не супер, але стане таким, коли ти пройдешся по ньому своєю рукою. Кадри, що ти їх там зняла, непогані також. Приходив Ромі Берпі, казав, що в нього повно паперу, тож із цього боку в нас все окей». Також він сказав, що тобі треба написати редакторську колонку про те, що відбулося. «Абсолютне роздрочування», – сказав він, – «і абсолютна некомпетентність». Хіба що вони хотіли, щоб саме це трапилося. Від того кадра всього можна чекати, і я маю на увазі не Рендолфа. Ми з Пітом погоджуємося, що редакторська колонка потрібна, але нам треба бути обережними, поки не стануть відомими всі факти». Також ми погодилися з тим, що аби написати колонку так, як вона має бути написана, ти мусиш виспатися. «Пані, у вас справжні чували під очима. Я йду додому, побачуся з жінкою і дітьми. Підпішов до ПД». Сказав щось круте, трапилося, і він хоче з'ясувати, що і як. «Тоні Г. П.С. Я вигуляв Гореса. Він зробив усі свої справи». Не бажаючи, аби Горес забував, що це вона світло його душі, Джулія розбудила його ще до того, як надійшов час поглинання ним тугих смужок, а потім спустилася в офіс, щоб причесати репортаж і написати редакторську колонку, на якій наполягали Тоні з Пітом. Щойно вона почала працювати. Задзвонив мобільний Шамвей слухає. Джулія, голос Пітера Фрімена. Гадаю, тобі варто прибути сюди. За стійкою сидить Марті Арсеналд, і він мене не пускає. Каже, щоб я почекав десь від чорта збоку. Він ніякий не коп, звичайний собі тупий лісоруб, котрий трохи підробляє влітку регулювальником дорожнього руху, але зараз строїть себе таке цабе велике, як члену кінконга. Піта, в мене тут купа роботи, тож поки. Бренда Перкінс мертва. «А також Енджі Маккейн і Доді Сендерс». «Що?» – вона підхопилася так стрімко, що перекинувся стілець. «І Лестер Когінс, їх було вбито. І слухай сюди, за ці вбивства заарештовано Дейла Барбару. Він зараз сидить тут у камері, в підвалі. Я зараз же буду там». «От бля хамуха, лейнувся під. Тут іде Енді Сендерс, весь такий з біса заплаканий». Може мені спробувати взяти в нього коментар, або ні в якому разі чоловік втратив дочку усього через три дні після того, як втратив дружину. Ми ж не Нью-Йорк-Пост. Я зараз же буду там». Не чекаючи відповіді, вона обірвала розмову. Спершу вона почувалася доволі спокійною, навіть не забула замкнути редакцію. Та тільки наступила на тротуар у спеку під небо, немов закопчена тютюновим димом, куди й подівся її спокій. Джулія побігла. Джо, Норрі й Бенні судорожно смикались, лежачи в якомусь надто розсіяному світлі сонця на дорозі Чорна Гряда. Згори їх палило надто гарячим жаром. Аж ніяк не схильна до самогубства ворона всілася на телефонному дроті і глипала на них яскравими, розумними очима. Карпнувши один раз, вона змахнула крилами і полетіла геть під цим дивним денним небом. «Хеллоу бурмотів Джо. Нехай вони перестануть кричати, стогнав Бенні. Сонця нема. Її руки хапали повітря. Вона плакала. Нема сонця, о Боже, мій, тут нема більше сонця. На вершині чорної гряди у яблуневому саду, з якого було видно весь Честерміл, яскраво зблиснув рожево-ліловий вогник. Він зблискував знову і знову кожні 15 секунд. Джулія Бігом піднялася по сходах поліцейської дільниці з обличчям ще запухлим зі сну, з волоссям сторчма на голові. Коли обічнеї вигулькнув Піт, вона помотала головою. «Краще побудь тут, я тебе можу покликати, коли вже братиму інтерв'ю». «Люблю, хто позитивно мислить, але дідька лисого», – сказав Піт. «Невдовзі після Енді гадай, кого принесло». Він показав на хамер, припаркований біля пожежного гідранту. Біля машини стояли Лінда Еверет і Джекі Веттінгтон поглинуті розмовою. Обидві жінки виглядали серйозно ошелешеними. Перше, що вразило Джулію всередині дільниці – це задуха. Кондиціонер було вимкнуто, але бонь заради економії пального. Друге, кількість юнаків, котрі там сиділи, між ними і двоє з нас скількох братів-кільянів, цих неможливо було не впізнати по шнобелях і конічних головах. Вочевидь, усі ці молодики були зайняті заповненням офіційних форм. «А якщо хтось не мав останнього місця роботи?» – питався один з них в іншого. З підвалу чулися плаксиві крики Енді Сендерса. Джулія одразу попрямувала до чергової частини, куди вчащала роками і навіть робила добровольні внески в тутешній кавово-пончиковий фонд «Плетений кошик». Ніколи раніше її не зупиняли, але зараз Марті Арсенолд сказав, «Вам не можна туди, міс Шамвей, наказ». Промовив він ці слова до неї ніяковим, примирливим тоном, якого, певне, не застосовував до Піта Фрімена. Якраз у цю мить, сходами з підвалу, який офіцери Мілівського департаменту поліції між собою прозивали «Кліттю», піднялися Великий Джим Ренні з Енді Сендерсом. Енді плакав. Великий Джим, примовляючи щось заспокійливе, обіймав його за плечі. Слідом за ними з'явився Пітер Рендолф. Уніформа на ньому сяяла, але обличчя він мав людини, котра оце щойно ледь врятувалась від вибуху бомби. «Джиме, Піте, я хочу побалакати з вами!» «Для демократа!» – гукнула Джулія. Великий Джим доволі довго розвертався, але лише заради того, щоб окинути її поглядом, типу «Мешканцям пекла теж хотілося би води з льодом». А потім повів Енді до кабінету шефа. Говорив він щось про молитви. Джулія вирушила повстійко. З тим самим винуватим обличчям Марті вхопив її за руку. «Коли минулого року ви, Марті, попрохали мене не подавати в газеті матеріал про той скандальчик, з вашою дружиною я вам посприяла, бо інакше б ви втратили роботу. Тож якщо у вас є хоч унція вдячності, пропустіть мене!» Марті пустив її, промурмотівши «Я намагався вас утримати, але ви мене не послухались, не забудьте!» Джулія кинулася бігом через чергову частину. «На хвилиночку, лебедики!» – окликнула вона великого Джима. «Ви з Пітом Рендолфом чиновники на службі нашого міста, і тому будете говорити зі мною». Цього разу погляд, подарований їй великим Джимом, містив у собі злість разом зі зневагою. «Ні, не будемо. Ви не маєте на це зараз права». «А він має?» – спитала вона, кивнувши на Енді Сендерса. «Якщо те, що я чула про Доді, правда, саме він – остання особа, котрій можна було би дозволити спускатися до підвалу». Цей сучий син замордував мою дорогоцінну дівчинку, заволав Енді. Великий Джим штрикнув у бік Джулії пальцем. Ви отримаєте матеріал, коли ми будемо готові його надати, і не раніше. Я хочу побачити Барбаро. Він під арештом за скоєння чотирьох убивств. Ви сказилися? Якщо батько однієї з його гаданих жертв зміг там побувати, чому я не можу? Бо ви ані жертва, ані близька родичка, відповів великий Джим. Верхня губа в нього задерлася, оголивши зуби. Він має адвоката. Розмову закінчено, жін... Йому не потрібен адвокат, йому потрібна мотузка на шию. Він замордував мою дорогоцінну дівчинку. Кодімо, мій друже, промовив Великий Джим. Вознесемо за це молитву Богові. Які ви маєте докази? Він зізнався, якщо ніяке алібі він запропонував? Як це узгоджується з часом настання смерті? І чи взагалі знаєте, коли сталася смерть? «Якщо тіла лише щойно були знайдено, звідки ви можете це знати? Були вони застрелені чи зарізані чи...» Піте, позбався цієї брескітливої відьми, чиє ім'я римується зі словом «п'ять», кинув не обертаючись великий Джим. «Якщо не піде добровільно, викиньте її звідси і скажіть, хто там у нас сидить на рецепції, що її вигнано звідси назавжди». Марті Арсенлот скривився, провівши собі рукою по очках. Великий Джим підштовхнув Енді Сендерса в кабінет шефа і причинив за собою двері. «Йому висунуто звинувачення?» – запитала Джулія в Рендолфа. «Ви не можете цього робити без адвоката. Це незаконно». І тоді, хоча все ще не небезпечний на вигляд, а лише збентежений Рендолф промовив слова, від яких у неї захололо серце. «Поки стоятиме купол, Джулія, я гадаю, законним тут буде те, що вирішимо ми». «Коли їх було вбито, скажіть мені хоч це принаймні?» «Ну, схоже на те, що дві дівчини були пер...» Тут навстіж розчахнулися двері кабінету. Вона не сумнівалася, що Великий Джим стояв за ними, і підслуховував. Енді сидів за столом, котрий тепер належав Рендолфу, сховавши обличчя в долонях. «Прибери її звідси геть!» – гаркнув Великий Джим. «Я не бажаю тобі двічі те саме повторювати!» «Ви не маєте права забороняти йому спілкування і позбавляти інформації мешканців нашого міста», – закричала Джулія. «Ви не праві по обох пунктах», – усміхнувся Великий Джим. Чули такий вислів? «Якщо ви не належите до вирішення проблеми, значить ви частина самої проблеми. Отже, ви нічого не вирішуєте, залишаючись тут. Ви обридлива нишпорка і завжди були нею. Якщо ви зараз вже не підете звідси, будете заарештовані». Попереджаю чесно. «Чудово! Заарештовуйте мене!» «Гайда, тягніть до підвалу!» Вона простягнула руки, склавши зап'ястя до купи, як під кайданки. Якусь мить вона була певна, що Великий Джим зараз її вдарить. Це бажання ясно читалося на його обличчі. Натомість він заговорив до Піта Рендолфа. «Останній раз, – кажу, – позбався цієї нишпорки. Якщо пручатиметься, викинь її на вулицю!» І затраснув двері. Ховаючи очі, – Зі щоками кольору щойно випаленої цеглини Рендолф узяв її за руку. Джулія не пручалася, вона пішла сама. Коли проходила повстійку чергового, Марті Арсенолд промовив. Радше скорботно, ніж сердито. «О, тако, тепер я втратив роботу. Моє місце займе котрийсь із цих довбнів, що не здатні відрізнити власної сраки від ліктя». «Ти не втратив роботи, Марті», – заспокоїв його Рендолф. «Я з ним побалакаю, і все буде нормально». Наступної миті вона опинилася на вулиці, моргаючи від сонячного світла. «Ну як?» – спитав Піт Фрімен. «Як там пройшло?» Першим очуняв Бенні. І окрім розпареності, аж сорочка прилипла йому до грудей, він загалом почувався гарно. Він підповз до Норрі і потряс дівчинку. Вона розплющила очі, подивилася на нього каламутними очима. Волосся в неї прилипло до спітнілих щік. «Що трапилось? спитала вона. «Я, мабуть, заснула. Навіть бачила сон, тільки не пам'ятаю про що. Тільки те, що він був поганий. Це пам'ятаю точно». Джо Маклечі перевернувся на живіт, важко звівся на коліна. «Джо! Джо!» – погукав Бенні. Після четвертого класу він ні разу не звертався до свого друга на Джо-Джо. «З тобою все гаразд». «Йо! Палало багаття з гарбузів». «Яких гарбузів?» Джо потрусив головою, не зміг пригадати. Він знав єдине, йому зараз треба втінь і допити, що там залишилося в пляжці Снепла. Потім він згадав про лічильник Гайгера, витяг його з рівчака, побачивши з полегшенням, що той все ще працює. Схоже, у ХХ столітті речі будували такі міцні. Джо показав Бенні на шкалу, де було плюс двісті, Хотів було показати Норрі, але вона задивилася на пагорб, де на вершечку чорної гряди стояв сад. «Що це?» – спитала вона, показуючи пальцем. Джо спершу нічого не розглядів. Потім спалахнув яскравий пурпуровий вогник. Такий яскравий, що аж важко дивитися. Через невеличку паузу він спалахнув знову. Джо подивився на свій годинник із наміром вирахувати періодичність спалахів. Але годинник зупинився о 16.02. «Гадаю, це саме те, що ми шукаємо», – промовив він, підводячись на рівні. «Боявся, що ноги будуть ватяними, але дарма. Якщо не зважати на розжареність організму, почувався він цілком добре. А тепер давайте вшиватися звідси, поки воно нас не стерилізувало або ще щось». «Чувак», – мовив Бенні, – «кому потрібні діти?» Вони ж можуть народитися схожими на мене. Одначе він уже осідлав свій велосипед. Назад вони котили тим же шляхом, не зупиняючись, на перепочинок, не загальмувавши, щоб попити, аж поки не переїхали міст та поки не вибралися на шосе 119.